ابراهيم عليه السلام او تعریف تبلیغ او طریقه تبلیغ خی او بده سره صورت ختمه اول رد شرک فیلی کے رد تا حریما د غیر اللہ فکلو پس فسخر می ماد غسن رزقکم الله او چاله دل در کړي حلالن طیبن حلال پاک حلال او پاک وره استعماله حرام ومه او وشکورو نعمت الله شکر ادا کیدا الله پنهامت کنتم یا تابدون تعبدون کچری تاسو خاص الله ل عبادت کوون کیورا بل ان کیه نو دا نعمت ته دا نعمت شکریہ استعمالی چې بندوې دا به قدری کوی و سر د نظر د غیر الله بان انما ان ما حرم علیکم المیت تودمان الخنزیر یقینا حرام کړی دی الله پتا سبحان مردارا بيدون کې وینا خو د خنزیر و اغ او اغه شه او هله چې आवाज پور تکړې شي به هي باغی لغیر الله د غیر الله لپاره به هي باغی یا و ما او اغه حرامه ده او هله چې اواز پور تکړې شي د غیر الله لپاره باغی فما لسو رسول چې محتاج شي غیر ابائن نہ دې اراده غو ده کوي ولاد نه دې زیاتې کوي نو الله بخون کې مې روبان دي ولا تقولوا لما تصيف عل سنتكم للكذب هذا حلال وهذا حرام زجر جزاءنا حلال حرام جوړي خلقو تزجر ورک ولا تقولوا ماء لما حستى تاسفال سنتو کم چه بایانیست تاسو جبه الكذب درو چه هادا حلال و هادا حرام چه دا حلال دیو دا حرام زاننا یا لیما لا تقولو تاسو معای لیما دا اغی وجهنا تاسفال سنتو کم الكذب چه بایانیست تاسو جبه درو تاسو دروغ وائن و دا اغد دروغ جن حلال و حرام و دا وجه و جوڑول و دا وای هذا حلالون دا شه حلال ده و دا حرام زننا حلال حرام جوڑا وائن صلاح لتفترو چه تاسو دروغ جوڑ تاسو اتڑا لالله الكذب با لالدروغ او ان الذين اقننا کسان افترون لالله الكذبا چه تڑی با لالدروغ لا يفلهونا کامیاب بنشی متان قلیل او دا دنیا یاد ازان نا حلال حرام جوړول دا خو فائده دا معمولی غنده اے لهم اتاون قلید و لهم ادید پارازاب و نزاب دا علیم درناک دنیا کې حل حرمتو کو نظر و نیاز اوما او اخوڑا الله و ایمام مولی فائده دا خیرت که باسر الله ګوري و الاللزین هادو حرمنا با آن دا یو خاص قسم تحریب تحریم چپا یوهود و بانده او کهرن بطور سزا اللہ پا دی بانده دا بغی دا وجه نه حرام کرده وعلاللزینا پا کسانو حدو جیهودیانو حرامنا مون حرام کرده و قاہران ماغا سقسس نالے کچی مون بیان کردی پتا بانی مین قبل و مخ که صورت اناعام کی ومازولم نام ظلمنا کدی مون بدیو لیکن کانو لیکن دوی انفس هم یزرمون پا خپلو زانون و ظلم کونگی دا دویخ پلا حلال حرام جوړول وداريد وجنا الله بقهر حرام دا دزيد خپل عمل نتیجا سمينا ربك للذين عملوا سوء بجاهله ثم تابوا من بعد ذلك ترغيب د توبه تا زمخ کي کړي دي الله به ما بیا ان ربك بشكاست رب للذين كسانوا بارا ملوا چمال بعد شرك بجاهله بناوه ثم ابو به تو بو است من بعد ذالک بعد واس لو عمل الدروس کو آینده کی په توحید باندې او ان ربک بیشک سارا رب من بعده ها د دې حاصلت نه بعد لغفور رحیم خامخه بخونګه مې رو باندې ان ابراهیم کانو متن قانۃ لللہ دلیل عقلی د ابراهیم علی السلام د پار در رد تمامو مشرکانو څونه مشرکان شرکی نا ټول د رد لپاره ما شکان ټول څوک يهود نصارا مکېواله زکه د درې و ما وړلو سره د مسلمانانو ابراهیم عليه السلام خپل مختدا غاڼه او ځانته ملت حنيفيت والاوي يهود ويسایانو و مشرکين مکم مو حنفي مونګا ابراهيميانو نو بدغا درې و ما د مشرکانو رد کئ ستاسونی ستا سونيګ وګوره او مشرک نو تاسو څنګه شرکا اے ان ابراهيم بشكے ابراهيم عليه السلام کان او امتاں امتاں یک आवाज جماعت امت یو خکار دونه کړی دی لکه ته پورې جماعت امتاں یک आवाज جماعت او خپل ذات کې انجمنو دغه دغه وی کنه چې پلان کې دو لوی کار والا سڑه ده چه پخپل ذات کې انجمن ده یعنی مطلب ده یو خو پورا د انجمن کار که کا انجمن پورا جماعت دے. نو ابراهیم علیہ السلام امکان امتن یک یوازی جماعتو او یو خو لیکن کار دونه کڑه ده لکه جماعت چکی تسو گره ده ابراهیم علیہ السلام حالات و داغت تسکری قرآن ویلی نو یک یوازی اختره با چھا سره مقابله قوم سره مقابله. لوی تحریک تماما دا پارا او بیایت الله سوونه لې تحریق او کار وغش چېغ ملتې حنیفیت د راتلون کې تمام بیاې مسلام د پاه معیارو برځې او للی عونه په دغه ملت رال نو به شی بر السلام سلام كان او عتن یک یواې جماعت قانېتللی الله تابدارو بداررو دله کلکو کلهکو پهته هید لم یکو منل مشکی نو د مشرکانو دا ړلی نه سفااتې باې شو پنځم. شاکر الیانو می شکر گزار د الله د دا نعمتونو اج تبا هو ورکړو دلرا الله واحد هو توفیق ال ورکړو ال سرات مستقیم دلاره نیغه و اتینا ورکړو مونګدل فی دنیا په دنیا کې محسن حالت دنیا کې حالت دنیا کې مغمت حپاته دا په خیادی و اين او وشګه دی په باخرت کې مل من صالحین د کاملونه قانوني ه ل کا نو بیا مو و ړ د تا ته پې غمه چې تبع ملت براماته روانشا په ملتطرریق د برایمله سلام حنیفا چې کلک دی په تو هید په کاره من مشکنو نو د مشرکانو دا ړلینا نو پ غبره ستا هم کار به ملتېبرا همی او میلتې برا ایمانې مخکمون خبرې کړ چې پ کې توحید فی فیل ولو یتم د اوهقی دی. او بای کې د قومي انقلاب سراسرا بینه لو قومي انقلاب هم نه انما جو ال سبت علل دا د یو شوبه جواب ملت ابراهيمي ذکروش پیغمبر ته وي د ملت ابراهيمي تابع و نو اعتراض ادا چې په ملت ابراهيمي کې خو د يوم سبت د خالي دروازه تعظیمو نو تاسونګه ابراهیمی او تاسونګه ملت حنیفیت والے چې دا افتی د روزی تعظیم نګې جواب انما جویل الصبت علی الذین اختلفوا فی دا خالی د روزی تعظیم احترام دا د ملت حنیفیت مثلا نه دا خو یهود وباندې وا انما جویل الصبت للذین اختلفوا اختلاف چې بګچاکړو په خلکو د دې تعظیم لازم یعنی یهود مساله د ابراهيم د ملت نه را مساله د يهود د ملت تا ځکه پیغمبر باندې لازم نه انما جو اله سب ته یقینا مقرر کړي شی او تعظیم دروازه ده خالی ال الذين پاکستان اختلافات او اختلاف په پکی کړي او اغمايان بکيني وريو یعنی يهود وان ربك بهشک سارب لا يحكم بينهم فيسلوږي دیمنس کې عمل قیامت ورځ د قیامت فيما پغازي کوي او فيه چې دیور کې اختلاف کاو صورت کې مسأله بیان شو پکه سماکه سم درایلو نوس ترغیب تبلیغ تا او بری کې دیباخي آیاتونو کې د دعوت ډېر یو جامع انداز او خاکا پیش کړي دعوت به څنګه او دوه علاج سبيله رب قبل حکمت والموعظۃ الحسن توجہ دلهم باللتی هي احسن دا طریقې دعوت دعوت طریقه سره نو دې کې به طریقې د دعوت ته وي وربک هو عالم بمن ظلن سبیلی سبيله وهو عالم بالمهتدين نتیجه دا دعوت دعوت چه په دي طريقو او بیا وين عقبتم فا عقبوا بمصر ما عقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين مصايب د دعوت دعوت بلار کې مصايب رازي مشکلات رازي او بارداش کول غواړي او بیا وصبر وما صبرو ک الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تقف في ذيك مما يمكرون تسلي مبلغا او دري آداب د دعوت او ربك ان ربك ان الله ما الذين تقوا والذين هم يصلون بشاره الداعتا وميت خاسد الله خو داميت د دا الله مشروط تے پا دو شرطنو نو دو شرطنم دی یو جامع خاکا دا دعوت پیش شوید طریقہ دا دعوت سره او د الہ سبیلی رب بکا رابل خلق دا لار خپل پل رب تا دی بل حکمت پا حکمت و الموزیت الحسن و آواز نسیت خیستا و جادلهم باس جگڑک او دیس رب اللہ باغ طریقل ہی احسن جگڑ رخی د طریقه خو له درې طریقي د دعوت د دعوت طریقي درې دی او دو اله سویل ربک بالحکمه دعوت به بل حکمت کې حکمت دعوت چې ورته وي نو یو بدای طریقہ چې دعوت بل حکمت وي دهم طریقه والمواعظه الحسنه موعظه حسنه وي او دریم وجادلوا باللتی حسن دا درې خبرې شه دعوت بل حکمت سره ویل کیږي دتا چې دای مسळा په قطعی او یقیني دلایل سره پیښ کې دي ته وي دعوت بل حکمت یو مانع دار قطی دلایل یقیني دلایل سره پیش کول خبره بد دلیل کول دا وی دعوت بل حکمت دامرات او دعوت حکمت دعوت بیا یو بل مانم لري حکمت دعوت ستوئی حکمت دعوت دویم مانا دی چه دا وقت دا حالاتو د دا مخاطب داغه دا ذهن اغا سطح داغه دا اسلوب مطابق خبران کول وقت قاضا سرا مخاطب سوگ دی دا داغه ذهنی سطح سرا حالات سری کما ډیر بیانول واړی کما کما بیانول غواړي کمه مسلې د وق کی زور ورکول کول پکاري کمه لن دی ور کول پکار دا ټول حکمت دا وتی هو یو خبر بګی دا هم لاس چې بل حکمت په خود دلایل وس دویم ور موعظه الحسن موعظه حسنه جات ویری کی موعظه حسنه غي واظا نسیت چې پای کې بشاراتی تخویفاتی زواجری دا ټول بږي دا مو ازه حسنې خستهوازه غي چې بیان کوون کې دای خدیب مقرر یو مساله باندې باس کی چې دا ټول په هلوګا بیان منون کو ته بشارتونم بږي نه منو کو ته زواجر تخويفاتم بږي یعنی مطلب فضائل او زواجر په کې ټولي نا نه با زی بایانینو صرف فزایل ماصله بیان یا يا ماصله بيان شي خو فزایل پکيني صرف زواجير او سخت او غرانې خبري صرف درد ردي نا رد بم پکي نهي هنل منكار معروف بم معروفات او وسرا بشارات او فزایل او زواجير بم دا تمام په لګاندا دا دعوت دا چیر راغون شي دي تمایز احسان ویلکه قران وګوره دا پیش کی دلایل وی منن کو تب بشارت ور کی نه منن کو تذجر او تخفیف ور کی مثالونه پکې راوړي واقعیات پکې راوړي دي ته وی موعظه احسان دیو جن موعاصر تقریر کوي چې دا ټوله خبره پکې راشي کله کله با په تقریر کې واقع هم مثالوم پېښ کړي زجر بمبر ورکړي واګه خبرابم کې تر خبرابم کې دې تويلي کېږي س مؤعز حکمت دعوت دا مؤعز حسن او درېم طریقا واجادل وملتیا حسن جواب د شوبحات وبم کې بچاچی س شوبحاتي ترازا دي اي ب جواب کوي ولیکن بلتيه حسن بلتیا حسن صدا بهتر لهجه باندې بہتر الیجیہ سره ردمن منکر کول د شوبات او جواب ا مطلب نه چې منکر رد بنی ویبا خامخه بیا او دعوت نیم غړې د ک سنگا ماره به معروف ته نه اله منکرم دے شیخ الاسلام ایبن تیملی کلیری او د اسلام په امتیازات او خصوصیات دا کدارې چې دا ممتاز پ نه اله منکر وان خو لیکن کله چې دا نه اله منکر دا د دعوت دا دا اسوی یا شوبحات او اعتراضات او جوابي نو دا وی بلتی هي آسان په بهتره طریقو له ژوند دی وی دا سه لهجه وی چې مخاطب متاثر کیږي چې نو دا درې طریقې د دعوت ش اوس نتیجه د دعوت کلا په دې درې طریقو سره دعوتوش حکمتې دعوتي حکمتې دعوتي و سره دا دا چې موعظه حسنې جدال بلحسنی نتیجہ دا دا چنه رب کا بهش کا سارا غوالمو اپویدے بیمن پچا باندې زلان سبیلی چې گمراہ شوی دا الله د لارینه وهو دا, دا عالم اپیدے بالموحتدین بلارو مندون کو څه مطلب نتیجہ دا تو پدغه طریقہ دعوتو کې او نور و الله تاسو پاره نووس شت توفیق ملاوی کی نه ملاوی کی د الله کار نو دے دای ته دوه چله کپدي چرته خپن شي جي ما خو ډير خولي بيان کو ګورا سره ونه کا سره کو نه کو دا الله کار ستا کار دقه دي نتيجه بدي سوک بے مانی سوک بنماين وين عاقبتم فعاقبوا بمسلم عقبتم به دا مصايب د دعوت سره د علاج مصايب نو نوداغه مصايبو زغمل بکې مصايبو کې دوخه وي یو مصیبت تکلیف د دا دعوت را غی پلا را که تکلیف مصیبت خل کو بدر دیوه کنزل اکڑل ارس چیو نو داغی دو طریقی دی یو معاقبه ده او دویم صبر را غی معاقبه دی خپل ذات کے آدئی خپل حق کے آدئی دا اللہ حق نا دا اللہ پا حق کې مات کی دا د خپل ذات والی سر وی تا تے پتے تے رازوک تا ته بده وی سپکسور سپوروی دولاری دید سرم یو عظیمت ته دویم رخصت ته عظیمت سده وصبر وما صبرو که اللہ بلہ صبر سبر سمطلب آغا خپل نخصان برداش که بدلا مالا دا ذات دا پارا دا عظیمتی لوی مقام و منزل دا دائی او دویم ویم د معاقبه چې بدل واره څنګه د تویري داږي جواب ورک داږي اجازه شته دا رخصت دا دواله طریقې خوري وګوره د نبی علی باره بارکه کله راضی چې نبی علی سلام ته دوی دوی دو نبی علی سلام سوه نو او جواب ورنکه اخلاق داسوک ذاتوالیس کله چې د ذاتوالیس ری نو عظمت داري چې بدل مار صبر او دینو والی سره کې خو بیاستا حق نه دی چېته به تمفیی کی خ مخاره د او جوابوي د ځانهوای سره زیمت دا صبر او که چرته جواب د ورک نو بس تا رخصت رخصتتی جاده نو دا مصاحب د دا دعوت دا او د هغې د علاش دو طرریق وین نه عقب که بد لااخلی تاسنو فقی بدله وال ب مسلمه پهشان د یانی اغه انداز اوقبتم به چې تکلیف رسول شوی تا او صفاغه سونه تکلیف رسول شوی دوونه بدلواله دا رخصت شو ولئن صبرتم مطلب سپېړ دې دنسه سپېړ دې یو رخصت شو سخت دا خبره کړه دا سخت وتا کنزل باندې کې امانه وا ولئن صبرتم او کو صبر او مکو فو خیر دا بهتر دی سبر نه کولا دا, دا عزمت عزیمت غورا ده معقبه اجازهت اوصبر و ما صبر ک الا بالله ولا تاسن علی ملات کو فی ذیق مما یمکرون تسلیله او دره آداب د دعوت د دعوت آداب و مش و او مش او یو واسبر صبر کوا کلا وما صبرو ما صبر ک نه ده است صبر الا بالله مگر په الله باندې الله به سره امداد کوي نه یو صبر دا لیدای د د د دې دعوت دلار بهترین خلق د اخلاق دویم ولا تازن عليهم مغج غم جن کېګه د دوی له دو دو وجه څنګه غم جن داسې غمجن جن چې دونه حسرت افسوس تور سي چې کار دنه بي پاتې شي د کار نه غافل شي داسې حد دا توازن نه رس دای دا خامخه خبرګي کارو کې دعوت کی, کی مسله بیان کی درس کی او خلقونه منی سړي زړه ته د تکلیف رسي پیغمبر تبر رسي ده هو دا دا داوی چې دون بغم جنکی ګمنا چې بیکاره شو کار دن پاتې شې د کار نه غافل ش دا سی بنه چې د یو شی د یو کېګی بنا دا مطلب ولا تکو فی ذیق مما يمکرون دریم دریم اد اب دا له چې بے صبری بنه کې دا به صبر ته اشاره ولا تکو مکه غفی ذق فتنسیا کې مما دغه سن يمکرون چې دوی تدوینونه جوړی نو به صبری بنی تنګیږي بنا چې بستور ډال غره دی رب کو ان الله ما الزینا التقوا اوس مایت خاصه د دا الله دای سره نو د الله نصرت او مایت بوي خوغه مشروط ته په دوو شرطو ان الله وشکل ما الزینا خاص مرګره کسانو التقوا چې تقوی اختیار کوي ولزیان کهسان هم محسنون چې دوی وی نیکی کوونګي دو د دې د الله د معيیت خاصه د الله امداد راځي خو کله یو اتقوا چې در درکی دا ضروری ده تقوا سره د الله نصرت راځي او د ایمل ذین موصنون اګسان جدي وینېکان نیک سره عمل صالح او اخلاص اخلاص او عمل صالح او تقوا او د الله معيیت په شاملې حالي نصرت برای شي بسم الله الرحمن الرحیم سوره بنی اسرائیل مکی صورت مصحف کے ولسم نزول کے 50 پس ز صورت قصص نا نظر شی ور دی ته صورتي بني بنی وي زکه ته بني اسرائيلو تذکرہ دا ورکی بلومي صورت اسرار زکه دا اسراد معراج تذکرہ سبحان الذي اسرا بي اپدیم بلوت صورت سبحانم وہی شروع ہے سبحان اللذی سرشویہ داوا و مقصد د دې صورت د صورت مقصد او داوا هغه بیان د هغه امور چې باغی باندي عذاب راځي دنیا کې اغه امور شراغي پيرته ارتکاب سر دنیا کې عذاب راځي کم خلک پر امور کې یا باز یا یو امر کاروږي نو پدي باندې عذاب راځي ذکر د امور شي مرته کې بدغه مستحق د عذابي د هي تعبير او الفاظ زموږ د شيو ناغ امور و صورت کې ذکر کئی دا عذاب او سرابا مسئلہ دا توحید چلی ربط مناصبت دی. مخی صورت کیوئی اتا الله دا الله عذاب براشی مدلتا غا امور و وجوحات بیانی دا عذاب امور نمورا دو جوحات وجوحات عذاب یا امور عذاب عدلتا بیانی چې دا سلور وجهاتو سلور مور دي چې عذاب پر راضي یا بلا وجه مخکې بیان د تثبتو کو چې تصبت وی واسبير ووا سب رو ک الا ویلا کلا کېدل صورت کې د صابرینو د تصبت حالت ذکر کای موسی عليه السلام نوح عليه السلام صالح عليه السلام د تصبت خي یا مخ کی صورت کې ترغيبات حجرت هجرت تا هجرت بکاوې د دې صورت کې ذکر د حجرت د نبی عليه السلام دی قومات ته نو دلته د پیغمبر هجرتم بیا مدینه ته تلل زکه چې نبی عليه السلام حبشه ته نو تلل اېسميره بده داو علہمنا سبُل الخير مِسْلَمَ اوہیتا ال نحل تیر صورت کې وو واحدنا بکتابه کا کما هدیت ابي کتابه بنی اسرائیل واحدنا بکتابه نمنګتم خپل کتاب هدايتو کا کما هدیت ابي کتابه بنی اسرائیل چې بنی اسرائیل ته دې کتاب هدايت کړو خصوصيات دې صورت واقعہ د اسراء د معراج د لته بیان دیم حالت د زوال او عروج د بنی اسرائیل او د اول ورو کو کې بیان بیان د کثرت مصائب ال رسول صلی الله علیه وسلم مصائب پیر اغلی وډه دا او چلنج دا قرآن و آلی سرا ان سو جن دوارو تا ذکر دا شجری ملعونی بیان دا تسبیح دا اریوشی و ایم انشین اللہ یصبح سوال او تپوس دروح کې او داغی جواب ده سنورم دیره وجید تقسیم ده دی صورت صورت سلور حیثه ده یا سلور بابا ده دکا غو او وجوه د عذاب چې وسلورو نو یو یو وجاو یو عمر دا یو امر د عذابې په یو یو هي سکه ذکر کړي اوله حصہ اول باب 1 نه 58 bore په دې کې هغه ول امر او وجد عذاب چې شرک مستمرا د سبب لنزول د همیشه شرکیو شرک نتو بنو بازی نو پدا خلکو عذاب نازی لی دویم وجو سبب اغا دا دویم ایسا د اٹاون دا تر پچھتر آیات پورے اغا حتک د شاعر الله. سبب النزول العذاب ده شاعر الله بيذتيوشنو الله عذاب رالی او درم عيسا د چيت ترنا سلامياتا پوري درم سبب اخراج الرسل سبب النزول العذاب انبياء د کلو نه حق پرس او استيشن عذاب را او سلورم ایسا د ایک سو ایک ناخیر بوری سلورم سبب استحضاب الرسول سبب اللی نزول الازاب انبیاء حق پرستو پوری کلا خندنیوشی نبیاء دا اللہ عذاب پتر خلق و راجی اول ایسا پتی که اول سببو شرک مستمرا سبب اللی نزول نو دا باس لگو لغاڑی بنی اسرائیل دا اول رکو نیما لگو لگران داوے سر با لگو لغاڑ دی کسا سببو شرک مستماراو سببو لی نوزولی لذاب نو سبحان اللذی اصرا بیاب دیہی دا توحیج شرک نا زان اوساتے زکا سبب دا عذاب دے نو توحیدو منے نو داو دا توحید پدې داویذ دا توحید با درې درایل پېښ یو دلیل وحی لنوریهه مین آیاتنا دلیل وحی بل دلیل عقلی انه هو سميع او درم دلیل عقلی واه موسل کتاب د توحید سره ولایو او د اسی مضمون سره ملګری زکا یا سکه سم مضمون نه شرک موصا میرا سبب دے نو توحید و من نو توحید پدری کیسما درایلو ثابت او زوریات من حمل لمانو د ترجیب لتوحید دے توحید, دا توحید پا دلائل و من اغا دا داوت توحید پدلایلو او د ترغیب شو وقزاین علی بنی اسرائیل فی الكتاب د تخویف دنیاوی دے نمونا د عذاب پبری اسرایل باندې په انکار توحید او شرک مستمر سره چې دې شرک مستمر اوکه نو الله رب عزت په عذاب راوځ دغه تر دې زیوله کې نور وی اوغ سبحان الذي دا دعوه توحید دا الصلدا سره قل یا محمد سبحان الذي اسرا بعبده وای پیغمبره باکی الله لرا الذي غلا اسرا بعبده چ بو ته خپل بندا ليلن د شپې پی شپه منل مسجد الحرام د مسجد الحرام ليل المسجد الاقصى مسجد الاقصاد الذي اغماز الاقصى باركنا حوله چې برکت ته چولې د مونږ غیر چا پیره داغینه دا سبحانه دا او دا, دا, دا, دا, دا الله صفات ذکر کا اثره به عبده پاک دې د شریک کړن عزاد چې بندې بوتلې ده اسرا ویل کیږي د شپې سفر کولوت بیابده او بیابده دې لفظ کې اشاره ده چروح مال جسد تللې ده کنه عبادت چاته وي د روح او د جسم مجموعه ته وي زک ابن کثیر وایي العابد عباره عن المجموع روح والجسد روح جسد دواړه دا معراج کې کوم چې وي د اسره دا جسم او روح دواړه او معراجونو ډیر شي خوب کې میشي وي کله عزیز وغرازي خوب کې مولیدل حالات نو سم خوب کې دی خدایو معراج په ویخده روح او جسم دواړه زکا بیابلهي لفظ روړه ليله منل مسجد الحرام الى المسجد الاقصى د شپې پی شپه بوتلو د مسجد الحرام نه نبی علیہ السلام کور کيو ال ترمجره حرام تراره مسجد حرام نبیه جبريل په بوراق روان ال مسجد الاقصی مسجد اقصا ته بیت المقدس الزیه بارکنا حوله چمو خیر برکت چول دګین غیر چا پیرا بیاو دی لیلا من المسجد الاسرا مونی دا شپیت لو تا وئی خودا میراج دا کم واقع و سفر چده دا دو حصو بان مشتمل یو اسرا وئی دویم ته میراج وئی بنی اسرائیل د دا دی اسرا ذکر دی اسرا د دمجر حرام نا اقصا پورت لو تا اسرا من المجر حرام نا المجر اقصا دا دی ذکر دی صورت گئی معراج دا عروج نه لې برختللی اب یا دا بیت المقدس دا غ صخرينه غټه نه برختللی اب یا عروج دې بر الله فی جلا ایت معراج وای د تذکرہ صورت نجم جم گیا۔ االتن ارا معراج او د الا اسراء دا سفر دوی سی دا سفر په 200 مشتمل دلته په بوراقت لې بر عروج دې الله را بې د خپل شان مطابق ور لبس چرته سلیف جوړی د ښ جوړی که نه لا ته سکه نه اورو د غبرت لدی نو دا اس را دلته ذکر بارکنا نه حولی نور او آیاتنا خیر برکتته چړې مومونږ د دی نه ګیر چا پیره مج د اقسان مج د اقسانه ګیر چا پیره بررکتونې سري ی امبی ډیر را لږلی دیم الت بارتی فصلونی دي بهتر بهترین محل وقود نور دا الله کور ده نو چې د الله کورز کوم ځای کې نو الت نزول برکاتم راځي نو برکاتم ني خدا دا چې برکات د بیت الله ډېر زیاتی پر نسبت د برکاتو دا ماجره اقصا هولیکن بیا هم برکات د اقصا بیا د دې حرم نہ پس پا دویم نمبر د نو رجماتون پر اس بد دیر بارک نہ هولو سلام پیغمبر باندې اسرا وکړه لنوریهه مناياتنا دیده پار چوخای مونږ دتا اځایب د خلق قدرت د خلق قدرت اځایب ورته اوه حواسرات ایوله بوتله معجزہ ده خو لیکن دا د مخ مخک مصائب بیان تکلیفونو مقابله وی هجرت حبشه توش والت کو لی خبر نہ من لی کی پیغمبر ډیر پریشان او درمنشเวر نو الله پیغمبر ته وی پیغمبره تو خپل کو ډیر په تکلیف کړي وی وی کنا وراته کو ویځه کې ممایم کرون زړمتنګ شويره رازچید اسمانونو سیل لروانه وک د زړه غم او تکلیف لریش نو الله برابوت او نو وشک الله هو سمئول وسید اور یدون کې دار سولی دون کې په هر څ دلتا انه دا قل مقدر دې دلتم څنګه چلتا او سو قل یا محمد سبحان الذي نو قل انه هو سميع البصير دا الله سميع وبصير نو دا دلیل اطلیش واتنا امسل کتاب دا دلیل نقلیه په مساله توحید دا مساله توحید یوازې د دې پیغمبر نه بلکې د موسی عليه السلام د کتاب ما سلام وا واتینا موسی کتاب ور کړم مو موسی عليه السلام ته کتاب وجال نه هودل بنی اسرائیل <تصفح> او غرزول مونږه ده هدایت د بنی اسرائیل د پارا ماصله پکې پا خلاص خلاصه د تورات الله تتخذو من دوني وکیلا چې مونږه زمانه سیوا وکیلا مددگار او ذمہ بل با مددگار سے مدار نگر دا دا رد دا شرک و مسئلہ توحید دا قرآن کې سور مزمل کم دا قمزمون دے کن شای اللہ تتخیدو من دونی وکیلا دلتما اللہ تتخیدو من دونی وکیلا نو دا مسله توحید په نقل ثابتتا تا تورات مسئلہ مو زوریت من حمل مانو ترغیب دے توحید ته او دا, دا زوریتا یا زوریہ یا زوریہ دے اے اولاد من دا چا حمل نہ مانو چمنګ بار کړيونو عليه السلام سره کیشته کې څه مطلب انعام پپلار نږدل شویو دریاب نه د سیلاب نه بچکړې کیشته کې سو راکړې نو چې څنګه تاسو پلار نږد باندې دا نعمت کړو د دې نعمت شکریا ادا کړو د توحید قائل شو او یا په دوی مدریغه دا سره یا زوریه من حمل نہ مانو اے اولاد داغچا چې مون بارکړو نو عليه السلام سره کیشته کې یعنی ستاسو دا خپل اړ نکو نو عليه السلام ټول ماحدینو توحید بیان کړو نو تاسوم توحیدو مانه ځکه انه بشکدانو عليه السلام کا نو ابدن شکورہ بندا شکر گزار نو تاسوم شکر گزار بندگان شه د الله توحیدو مانه وقزنا الابعنی اسرائيل فیل کتاب تخفیف دنیاوی بانی نامنه بنی اسرائیل و انکار د توحید او شرک مستمرا مستمرا چه توحید نکلا بنی اسرائیل انکارو شرک وک او شرک په دیوانه مستمر شو نو بس الله ول دنیا کې عذاب ورک زکه شرک مستمره سبب لنزول عذاب کن بنی اسرائیل باندې چې دا عذاب راغله ده ذلیل زل شوید نو دا در اصل د توحید د انکار او شرک مستمر د وجه نه نو قزینا الی بنی اسرائیل مو حکم کړو خبر ور کړو مون بنی اسرائیلو د قزینا خبرو مار کړ فل کتاب تورات کې چلا تبسد ن فل اور ده خامہ خفاسات خا ب دنیا کې مراتې نه دو کارا تا دو زره فساد کوي شرک ب کوي دو زره بدا فساد تاسو راضی ولا تعالی نو اولون او لویو وکویل ویډیر لوییا تکبر برکه پیدا کی نو پاغي وجبا د عذاب مستحق کېږي او ذلیل کېږي با لتمسدونا فیل ارض فساد فیل ارض یه اغا شرک ده چې دو مون صالح السلام زمانه کې يهودو د سخي عبادت کړه او دویم د اوزرل السلام زمانه کې بیا وزر السلام ته ابن الله عليهم دمرتین شرک ده او یادا چې فساد په الارض یو خلاف د شریعت دا موسی رحم او بل خلاف د شریعت د عیسی رحم چې غراره تو تسیدون فل ارض مرتین ولا تعالن اولوان کبیر او لوی بکوی لوی ډیر لوی دی رضیات لوی زان به چت غنه تخبر بر کراج د چې وچتواله راشي د الله دین نه بزانو چتو غنه نو د الله دین ته زان محتاج نه غن زانی چتو غن نو فیذا جاواد او اولهما کله چرشی واضا الون بنید د دوارونه اولنی زل باند استا سواده راشی چې تاسو فساد کړي او د عذاب مستحق شې وی نو بسم الله یا پایداجا واعد الاولهما کله چراغه او ادا راغه هغه زمانه کې راغه, راغه وعده وډمبره د دی دوالون نو باس نامو مقرر کالې کوم پتاسو رولې ګمو پتاسو عباد الله نه بنديگان زمو ولي باسن شدید خاوندان د جنگ سخت ای دربان عملاور شو دینه مراد سوک یا تی بخت نه سردې د بابل حکمرانو راغه فلسطین بیت المقدس ته قبضه فجاسو خلالت دیار حیبنن وتل منز د کورونو د بنی اسرائیل او تا لوټ ماریوک بیزته ونه ملکیت یو نیو عباد اللہنا دا عباد اللہنا دا لام د ملکیت ته مطلب زما بندگانو زما بندگانو و زما په اختیار کیو خدا ظالمانو بخت نصرم ظالم دی اویا سو کوئی دا اصحاب جالوت ته ایرال دی jihad نکاو نو دا فلسطین و غیره علاقته اصحاب جالوت نیولیو وجہ سو خلالت دیا وکانا وعده مفولا او دا و وعده پرکیدون کے بسوش تاسو شرک مستمر اوک د شریعت خلافو اوک الله در باندې یا اصحاب جالوت مقرر کړو یا بخت نصر بیت المقدس یونی و ادائی بیزتی اکرم سو مرددنا لکم الکر را تا علیہم دا لوی تاریخ چې یہودونا بیت المقدس سنگ تلو دا دغسی تلید یوزل تی بخت نصر یا اصاب تالو جالو تونیو سو مرددنا لکم بیا را بیار آوا پس کمونگتا په علیہم غلبه دیوان دے غلب درگ وامددنا کمیم دادم دا سروکو بیانوالن په مالونو و بنینا اولاد و جالناکم اکثر نفیر ډیر په دیر پنفره که دیر امکڑه داکه جالوت والا خلکو تینی ولی نو اصحاب تالوت بیا فتحو کر ناغا کر رد یادادا که بخت نصری نو رستو اللہ بیا دویلا دا ملک بیا رستو ورگڑه ده او دا ملکی نی ولی ده خود بخت نصر پورا لوی تاریخ ده کتل غوارد پده قصص القرآن کتابونو کی کشتا این احسانتم احسانتم فلی انفسکم نکر توحید ممن فائده د توحیدم زان لدا و این ساتم کنا فرمانی شرک مقرن و فلاها نقصان د نفس لده توحید منه فائده زان لدا خلاب کبه نقصان بستاسوین فائده جا واد الاخرا کل چرالا وادر استنه د فساد ادویم زل دویم زلوی بی بیا فسادو کو نو بیا پی بی ایسایان مسلج قسطنتین با چا اغراغ ایسایو او دغا ملک و دو فلسطینی نو چی ایساییت اغا قبضا که نو تر دا عمر زیلانو دور بوری فلسطین تمام دا او بیت المقدس دا ایساییت دونیا سرو دین هغه زمانہ کې هغه شید نهلش نو دوی بیا د بیت المقدس آزادول هیڅ نه کړی نه وښیوي داونه آزاد کړې نو دا نهل له هغه دی و چې نه په بیت المقدس باندې د يهودو داوا سراسر غلطه وجلاله چې دې د کور حفاظت نه لیکلې شي یو ځل تیونی بخت شي بوخت نه سرو وخت یا غا جالوت تی په وخت او بیا دوپاره روستون بیا نیول شي یسایت دنیا دینې ولی د یسایت په دې قابس مسلمانانو ته چلاس تراغره ادي جهاد کړي وو ها سرش خو اخر که ما سر شو یسایان نای صله دعوت ورک بس جنگ نکو مصالحت مصالاحت کې داد اچي بس بیت المقدس واه کو موحد علي کله شوی وا اوسم تاریخ کې مشته او د هغې تحریرم پروت دی سرمنې بانې لیکلی شوي. نه دا مسلمانانو ته ایسایت دنیا سالبان د اووا کړه په کې دا ویللو شرتونو کې یو دا چې یوود پهې نه پرې د دا ویل د کو ی خو یود به نه پرې ده. نوبار حال هغه دویم زوار په دوی راغې د په د فسوکو الله پ خوتونتین با چا. ایسایی مسلط که دا ملکی تیونیو او دغه بیت المقدس او قدس طول زمان بیا اوی سرو فیداج آواد الاخره بسر کلا چراغلا واد رستنی لیسو وجوه کم دید پارا چه بد کی ستاسو مخونه لام آقیبت چه داخری وادراشی آقیبت انجام بیدهی چه ستاسو مخونه بد کی روان کی مخونه ستاسو بد کی مخونه ستاسو مطلب زلیلم یا چاوی لیدی و جو سردارانو دویی لیسو جوه کم چی زلیل کستاسو سرداران او مشران اما شری ختمش و نور رالد ولیدخل المجده دا او دیده پارا داخل شی جماعت تا بیت المقدس کما دخلوه اول مره تین سنگه چی دوی داخل شی د دا دشمن اول زل امخ کم را غیلو بیارال ولیو تبیرو مالا و تدبیرا او تباکی اغسا چه علاو تاسو اوچد شوه پاغی باند لوی عبادیانی تامیرو نارسم کدیو زانم پی اوچد گانا نو تباکی په تبا, تبا کولو اغاستاسو ملکونا اغا عبادیانی تس نسکده ملک قبضه که او دارنگ دیه در پا درکلو نو دا یهود داغی وقت نتس نشو دا دی فلسطینو دا دی غی علاقه نه. ګډ ور لاله دیو مالک بل ملک یو قابل قاضی کې عیسايت پیرا او د عیسايت او يهوديت دښمني ډيره معروفه مشهوره نو دغه تلته دي پرې تختنه شې ودي چند کسان ک آسان ک پاتي او پات نه الله رب عزت وي اغا تاسو عبادت تعمیرونه کړیو عيد الله تباکل الجمعته دنا قبضه جمعه تو بیت المقدس دنو ني اس ربکم نو قریب دستاسو رب ا يرحمکم چې رحم وکي پتاسو اخري پیغمبر رولې پیغمبر روانه نو بس عزتمن بش وای نو او د مدنه کچري تاسو بیا فساد ترا ګرځې نو ودنه مونږ برا ګرځو سزا تا پیغمبر چراغه دائم مخالفت وک نو الله رب عزت ولا عذاب بیا ورکه کنا بنو نذیر او بنو قریزا بنو نذیر او شرل او بنو قینوقا زي خبرت او ب بنو قضا غې اوجن او, او, او بیا د عمر زان هو دور کې د جززیره تو لارب نه وی شو د ګنويلی ظرام په مه ض وفاات کې داویللی او چې آخر جلو من جزیرت و د نه سااره من جززیرهې لرب. وجهنا جاهن ملیل کافرې نه حصره ګرزولې د مونجاننم د کافرو د پاره جیلخواانه اللهوي را غیروم به بچکی کېږې بررانه نه نو د په شیر کې مستامره باندې. او اوپن کاری توحید باندې نمونہ د عذاب او دنیا کې سنگ عذاب راځي لکه بني اسرائيل چې ذلت سر مل شي اقتدار ختم شي تر دې پورې چې هغه مذهبي مرکز څخه د لاس نه لا ان هاذا القرانه يهدي للتي هي اقوم ترغيب القران ہی اقوام ترغیب اس قرآن دا دا د غداوی سره متعلق ده توحید کنا سبحان الذي اسرا بعبده توحید من نه نو توحید مساله کم زیاوی قران کې دا, دا قران ولا ویل غواړي ان هاذا القران يقينا دا قران يهدي للتي دا هدایت کوي للتي په غوړه یا يا للتي خاصلت حصلت هي اقوم چاغه ډېر درص حصلت ته ډېر مضبوطه طریقه دا قران چې کوم هدایت کوي دا سي مضبوطه بل نش وي بشر او وزير ور کوي مؤمنانو دا الذين كسانو دا يعملون الصالحات چې عمل کوي ان لهم اجرن کبیره یقینا دیده پاره د اجر ډیرلی و ان الذين <سؤال> یقیننا کسان لا یؤمنون چی مان لري بلا اخرت په اخرت عادتنا لهم تیار کړې موږ دي د پاره عذاب عذاب درناک د توحید د انکار وجہ انکار اخرتم ده و یذ الانسان بشر بالشر دعا زجر مشرک مشرک سکی توحید نمنیو وی عذاب بکلی و یذ الانسان غواڑی مشرك الانسان بشر عذاب لرا دعاوهو پشاند غصتنی داد بالخیر خیر لرا سنگا چې خیر سڑے پا ڈاڑا سلو گواڑی دوی عذاب ته دا اسے ڈاڑا دعوت وی کلو بی وکانه وکانا الانسانو دے انسانا عجولا تلوار جن بے سوچو تلوار جن دے وی اگا عذاب دے راش سوچ نکی چه عذاب راشی نو بیا تل ٹنگ شای نشے ٹنگی دے, دے. و جالن اللیل و نہار دا دلیل عقلی ده په توحید باندې سره ده زجر ده اجل سره عذاب ووستون ګره ورزولې مونږه شپه ورځ آیتین دو دلائل ده توحید ده, ده توحید دلائل نفهمون آیت الیلې مون لریکو نخدش په نور وشي وجعلت النهار او ورزولې مونږ نخد دروازه مبصرتن روخانه نور ده روخانه رڼا ده لطب تغو دیده پارا چه ولطو فضلن رزق حلال میر ربکم در رب عبنوال تالمو او پده نور مبصرطن بانده وش میره عدد سینین معلوم که عدد سینین شمیر د کلونوال حساب و حساب کتاب حساب کتاب در رزو آفتو د میاشتم پده نوار سرو ورم معلوم شون چه پشمسی حساب سر حساب کول جائز دی البته دا هلال او د سپومه حساب اوو مسلمانانو باندې فرض کفایه ده ذکر د اړې ډېر احکام عادی سره تعلق لري نو وې دې انګريزي انګريزي چ ورته وي شمسي حساب د کوي په سم نه نه قری کنندار چې خپل اسلامي خود ته یا دي کړي اسلامي نه نه خبر سره انګريزي و ته نو دا اسلام ډېر احکام رو جا اختر زکات ډېر شي نه قرباني دا د اسلامي یعنی دې قمرې میاش شره تعلق لري نو به خاص کر یاد ساتي او فرض کفای دی علماوی او انګریزی جایز و کل شین او شی فص الله واضح کړه دې مون تفصیله په واضح کولو سره کمشه چې د انسان د ضرورت و کل انسان الزم نو طائره په اونقه تخویف اوخروی شرک ګناه کوي نو عمل نامه غاړه تپره تا پرتا بس حساب با سره کو و کل انسان هر انسان الزمناه لازم کړي لګولې د مونږ د سره طائر هو طائر هو د د عمل نامه فيه ونقهي د د پسټکي عمل نامه سټکي زوړند طائر عمل نامه او يا طائر قسمت ته وي قسمت د د پسټکي زوړند ده شقاوت او سعادت ونخرج لو ورو وبا سدلرا يوم القيامه د قیامت پرزماني کتابند عمل نامه يلقوا منشورا چي دې بي اويني منشورا پرې شوي د به سر ملاقاتو کې کو و پرته یا خپل ه و نو اقره فهقالو له د ته ویل اقر را ولوله کتابک را خپله نامه دی کفا بهېفا به کافی د تا لره تالرا تا لهلیو من نه نوور آ پهځان منې حیبه حساب ناک محاسب کافییته خپلی س پ بس دې ملامه تو ګوریتاته په بتولګي ګند کمزې مستحق من احتدا فاینمایه هدې لنبسي دا بیان د نتیجې د عمل من چا چلا فا لنبسی. فا فا ده چا چلار مونده نو فاینمایه هدې لنبسي فائدہ د هدايت انسان لاله و ان زل سوکه خطا شو فاینمایه زيلو عليه وبال د خطاې پدره ولا تزرو ازره تو مزره اخرى بار بنی کې بارون کې بار, بار دبل ار سړې پخپل ملني ولي کې هما کنا ماسیبین او نیومون عذاب ورکون کی حتی نه بس رسولا شرولې پیغمبر دا حکم د ارسال رسول انبيار علیگو عذاب به مخکینه ورک ویزا رادنا انهک قريه تن د تخويف دنیاوي دي د دنیا د عذاب ير ورکي کله چې مونږ غیر ادو کوچ حالات یو پس بتکذیبی ک تہذیبی کړی نو عمرنا مترافيها مو حکومت مو مترافيها داغه مالدارانو غټانو ته فسقو فيا فسادو کې به زمکه کینو په حق اله القول نو ثابت شي بدی باندي ویناد عذاب نو پدمرنا تدبيره هلاك کو کودی په هلاك کولو سره و وکلا عذاب را لیکم کنه نو د دغه کلی وطن دا غټان چیرې کنه هغه مالداران فسق و وجو شون امیر او مشره او لیډر دی دی فساد شروع کی هغه فساد د وجنه په با دیوانه بغاوت د وجنه عذاب راش وکما حلقنا سورم ډیر هلاک کړي دي منل من من با دینوهن بل ما نه بکیلا کلی را دکو د هلاکول د یو کلی والي په تکذیب نامر نام وترفیها امرنا د تعمیرنا امیر جوړ کو ممبر او مشر جوړ کی په دی کې فاسقان فاسق مشرشی نا غا فسق کئ فساد کئ نا عذاب راش وکما اهلکنا من القرون من بعدنو دوس تخفیف دنیاوی په ذکر دا اقوام مقذبه وکم اهلکنا سمرادر مون هلاک کړي دي من القرون دا قومونو نه من, من بعدینو پس دنو علی سلامنا انه بعضم عذابونه راغلي دي و کفا بی رب بی کبی زنو عبادی او <تصفيق> کافی دے پرابستا پا د دقبلو بندگانو وان خبیرم بسیرا خبردار اولیدون که نو بس الله به عذاب ورکی من کانا یریدو لاجلتا عجلنا لگو فی نشا دو زجر د دتخویف سرا من کانا یریدو لاجلتا سوک چیرادلری العاجلتا د دنیا خو پا عمل لاخرت عمل لاخرت سا اغا عمل چ پای آخرت کې بدله ملاوی او د اراده اخرت عمل د دنیا په اراده کوي دنیا کې راته سم له وی شینه مو نمود نعجلنا له ضرب ورکو د تفیها په دنیا کې د دې عمل بدله ما نشا خو جسونه زمو خو کوي كل من نريد اغه چاله چې زمو اراده وشي وسماجهنا له جهنم بیا بو ګرځو د جهنم دنیا کې وینا نمودې شو اخرت کې بیسینه یا ننو سی بدی تمزم محمد حورا بد شوی اور ټلې شوی شرمیدلې و من اراد الاخرہ سوق چی اراد لری د اخرت خو په عمل د اخرت عمل د آخرت کوي او اراده په اخرت تا د دین کار کوي خوای چې الله را تا اخرت کړي وسال صیاها او کوشش کوي د دې لپاره کوشش د دې مناسب څنګه چې د دې کوشش وکای یو ور وسالها عمل خو کوي خو صیاها څنګه چې د دې عمل صحیح پکاردا اصله هغه شریعت مطابق سنت مطابق ابن کثیر هم اے طلب ذالک من طریقته متابعه الرسول د متابعت الرسول تابع دی نسایه ها د دې مناسب صحیح قران سنت مطابق وهو مومنونو د مومن مؤهدی فولای کلا کسان کانا سایوم د دوی هغه کوششونه عملونه مشکوره منظر و مقبول دي الله رب العزت با ولا بدلور كي كلا نمي دو هاولاي و هاولاي من تاي ربك دا آيات متعلق دي دا عمق كي دوارو آياتو نو سرکنا يو سوكو اي سي رب پا عمل باني دنیا غستا بالاخرط غستا نوي كلا اي كلا من القومين دا هر يو دا دي دوار ورکو دی بدان ولم بدلا دنیا کنون ورکو و هاولای او دی نکان ولم من اطای ربک دا ورک لدربستا دا ال دنیا ورکی اخرت کینی او دل دنیا اخرت دوارا ورکی و ما کانا او نه او نا دا ورک لدربستا محضورا بند شوه ارچالا داغ داغا خپل عمل سوچ مطابق بدلی ورکی انظر کې بفضل ناباز و ملاباز او گورا بیا په دې اتکه الله څه کوي فرق ده فرق به کېده انځره كيف سره فضل نا غوړکړي مونږه بازون بازلاباز په بازو باندې اوچ نیشت د امتحان د पारा چاله لري زکه چاله ډېر چاله لگ مال چاله ډېر ول الاخرتو خامخه آخرت اکبرو درجاتل ډېر لوی درجو والا او واکبرو تبزیلا او ډېر زیاتې په غوړوالي کې فضیلت لويره نو د دنیا طلبمل نه ده چې دالانو غوسته شي مهنته شي غوښی کې نه غا اخرت به غالب ساته اغا اکبر او درجات ان وا اکبر او تبزیلا لا تجلم الا الا اخر تیزنوس امور 30 دافعات للعذاب د دا عذاب تذکره وش عذاب رازی شرک مستمره او په انکار توحید نو د عذاب نه بچ کیدو د بارا یاو درې عمرې مسلحه دلته بیانای د درې کارونه وکې نو عذاب نه بابت شه دا عذاب نه بچو لپاره ځکه سو شرک موسم سبب النزول عذاب وکړه عذاب نه بچ دل به بس کیږي د عمر خپل کې یو منه دا شرک نه شرک م کوي لا تجل ما الاه ان الہ دویم احسان معل مخلوق وقزار ربک لا تعذی الہی و بالوالدین احسانا دا ټول باس تر هغه 29 آیاته پورې 30 پورې دا احسان مال مخلوق شرک مکوي احسان وکئ او درم د دې 31 نو ولا تقتلوا اولادکم خشیہ املاق ظلم مکوي ظلم پرې ده احسان وکئ شرک پرې ده اصحابنا باباچ دا درې خبري له تجل مع الله مګرځ الله سرهله نه خخر حاج تروابل په ت د وررنکیې بې مضوم مخضوره بد شوي شرم شو شو او شرممیدللی شوې ذریل شوي و غضا او فصله کړې د ستارب ولی شرک م کوه چې الله تابددو الله یاو عبادت بندگی بندې ب نه کوي سوا د الله نه دبل چا ش دی چې الله د خپلی بعد تو بند حکم کړی دا, دا خدا الله ح. و بالوالدین احسانا دوس احسان مال مخلوق مخلوق سر با احسان دغمقه تازیم د خالق شو دا سر شفقت پا مخلوق شو دغمقه خدا پرستی و او دا انسان دوستی شو و بالوالدین احسان مورا اپلار سر احسان کواه اما یبلغنکا چرتا ارسی ان کا ستا په موجیا ک ان دکه د حاطیک ستا په ژون کې الکې بره بډواري ته هدوما یو د د دواړو کلا هما یا دوړه رفلله تقل له هم موای د دواړو ته افن اف قدرم یعنی خبره دگان وله ولا هر هم او مټه دا دوړه داسې خبره مکوا کوه چې هغه دا د خګنج بیدبي تلیف ولا ت هررو می رٹا سمطلب که چرتا مناسب کا نو رٹیما و قل لهم وائد دیدوارو تا قولن کریما خبر آدبنا که خبر دا آدب کوا او وقفز لهم جناح زل کوس که تیٹ که دیدوارو تا وزهر دی من الزل دا آجزه اوگا دا آجزه اوگا و دا, دا, دا, دا تیٹ اوڑا من الرحمت دا محربانه و شفقت نا یعنی خدمت کوا وقل اوله دوام کوا نو وقل وای رب زما رب ارحمهما رحم وک به دعاړو کما رب یانی صغیرا سنگه چی تربیت کړو زما بماشوم والے ربنا رب یانی صغیرا ماشومالی کی تربیت ربکم عالم و معفی نفوسکم دکرونو احسان مال مخلوق کې والدین و سر احسان بیان او په دې احسان مال والدین کې پینځه خبره وکولې یو بلواید سان دویم لا تقلله ما او درې ولهته نهرو همما بل وقللهماقولم معروه بل و فیظلهما جران زلو بل وقرره بیررح همما دوه اوس رب کوم معله بمافی نفوس کوم سړی کله کله خدمت کوي خولییک لالی چې په مور پلار تهديله ندي شي چې دغې میرات جیداد و غیرې عله کوي چېغااتې لاس کوم الله وینا په دې کې اخلاص وکړه ربکوم رب سعه عالم پوئیږي بما پا غنیت را د فینو وځ کوم چې زړه کې مده اخلاص وکړه ان تکونو صالحین که چیرته سې نیکان په دې خدمت کې نیت د اخلاسی نو فینو به شکدا الله کانده لِل اوابین غفور الله ته توبه استونکو له بخون کې ده بیا الله رب ال عزت رحم کوي توبه قبلای وات از ورک ور که خپل خپلوانو ته حق او دا حق او المسکین المسکینان دو ابنه سبیل مسافر او تولا تبذر تو تبذيرا ور حق خپل خپلوانو ته مسکین دو ابنه سبیل تولا تبذر تو تبذيرا او اسراب مکو په اسراب کولس تبذیر ستویر کی تبذیر او اسراب کې فرق ده تبذیر وای انفاق المال في غير حقه بنا جائز زے کلا کول د تبذیر او اسراف پر جائز زے کده خود د ضرورت نه زیات ته دا اسراف صلب زے زر لگے ضایا ک دا اسراف او پا غلط زے ک لگے دا تبذیر ده شرک کی بدعت کی پر حرام وک ان المبذرین زکا مبزرین چی دی مصرفین کانو دی خوان شیعتین دوستان د شیطانانو او نبی علیہ السلام منع کڑا حدیث منه منع راغلے نه نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزاعت المال وقیل وقال وکسرت سوال بخاری کی روایت رایت نبی علیہ السلام منع کڑے دا انزاعت المال مال بزاہی کہنا و لا تو بزر تبزیر وقیل وقال قیل وقال فذل الخبره غب شب وکثرت السؤال او ډیر سوال کثرت السؤال ډیر سوالونه غوسنه د خلکو وکانه شیطان وده شیطان لربی کبورا د خپل ربنا شکر و اما تو رزاننه هم تیغا رحمت من ربک ترجو فقل لهم قولا معروفه ترجمه یې ته خیال کاوه مخکې و اتز خپل خپلوانو له حق ورک اوس د سرهشتنه سبګی ویو ایما تو ورزنان هم که تا مخده دا دی والدین و زل قربان فیل حال دا سرشتن نو نشه ورکوله نو کچرتا تا مخده د دوینا د والدین و قلق قلوانونا فیل حال چه دا سرشتن نو ابتغا رحمتین دا پار د طلب د محربانه من رب د دا طلب دا, دا, دا رب ترجوه چې تی امید لاره نو ٹھیک مطلب دارې چې تاسو راشتنه خدای الله نه امید دی چې الله را لراکی بیا ببدوی لا کوم نو دا وقتی طور تیټور اساس شنه ورکه پدې مجرم نه خودوم را دا اخلاق مظاهره به کې فقل لهم وایدی تقولم می سوره خبره نرمه خبره اسانه اتوایا چې وسرا سره پیر حال نشتا بیا بل درکم ندا اسان تیم اعمال او د دین او یسرون ولا تجلو یاده مغلولا مگر زوالاسته لنتنگ اره انه که خپل سټسرا یعنی بخلمقوا ولا تبسطها او مفرخوا دلاس کلل بس په پوره فراخه تا دواړه انتهاګانی نه نه بخل او نه اسراب بلکې د دې په منس کلار اختیار الغواڑی فتقو د معلومه محصوره ا چرته کولاو کډه لاس ډیر زیات حد نه لگے او ایصاب نی نو پتہ کوم معلومه محصوره نو کېبنه ملامت شوي پس تد دي تعلق د بخل سره لري په بخل به ملامت شي خلک یي کنجوس بخیل بخیل دلل خلک ور به بیا کنزل کوي او محصوره ستومانه شوي دا د بس سره تعلق لري چې ډیر لږه بیا بسومانه شي ټول مال دولت می ضایع ان نکه شک سترب ترغب دوسین پا نومال لګ په احتتدال طرخې سره خرش کوئ ان نکهشک ساار افورزخه پره غې زقلېمه یا شا چااللو غواړی ای درو کمئ و به شله كان د بیا بعددي خبررم مصره په خپلو بندگانو خبردار وړی دونکې وله تختلو ولا کوم خشیت املااق منه د زلو نه زلومه کوئ او مووج نه اولاپل دیرې د فقر نه چې سخوري نحو نارز کو موی زه غور کو دیته یا کوم نه قله د وجلکان خ ان کره ګنا د ډیره خ یو خطا دی بل خط ان دی. خ دوولې سواب قدن دلارې نه قدن او دوول ک یعنی ګنا ده او خطا او دولهې سواب ساونې په سې سره سړی خای. دلته خط ان د خطانه ده وجل د اولاد کان د خطن کبیره ګناډې رلویا ولا تقرب والزنا منی زکیګه زنا تا انه کان فائشا دا د بهای کار دے نې زکیګه مې اشاره دیتا سده باپ کې سده باپ کول خو ګرانه ګناډه هغه نزدیکت م کوي هغه ذریعہ م استعماله پاغلا رمزه وصال سبيلا اور ډیره بدلار ده د زنا قبیح عادت فلا تقتل النفس التي ما وجننا بصره حرام الله چه حرام کړی دا وجه الا بالحق مگر په قانوني شري و من قتل مظلوما سوک چه وجهش به جرمه گونه فقد يقينن جلل وليه مونږ ارزله د وارث له سلطانن د قصاص اختیار خو فلا يسف في القتل خو زياته دینه کې په قتل کې مثله وغيرها دینه کې او سوک چه قاتل په زیر بل نه وچه ین او بشکره کان دے منصورہ دا وارث منصورہ دا الله تراب نو سره به امداد کی ولا تقرب مال اليتیم منی زیکیه مال اليتیم ته الا بالتی احسن مگر پاغه طریقہ چا ډیره خی شرعی حتی یبلغ شد تر دې چې اور سیږي خپل مزوتیاد عمرتا به ور ورک واو هو بلا ہے پرواله پوا دیو ک ان لا حدا کان مسولا واضا چا د دې بار کې متپوس کی واو فل پیمانه اذا کل تم کل پیمانه کرے او وزنو بل قسطاس او وزن کوي په غا او غا ڈنده نیغه باندې دا څتره غا ڈنده یې کنه ڈंडा ذالک خیرن دا کار چې پوره پیمانه ورکه ذالک خیرون دا غره د دنیاو دنیاوی دنیا دنیا فایده پکې حلال مال واسنو تاویلو خده په اعتبار د انجام اخرت کې بخي ولا تق فمالیسلکبیلم او مکېګا پاغ سبزی جنیتاله پاغی بانی دلیل شرعی دلیل شرعی نشتا نو یوشی بسی کی گما ولی ان سما یقینن غغونه ولبصر او سترگی ولفاده وزونه کلو را یک ادا ټول کانانو مسئول دینه وتپوس کی کانا مسئولای کانا مسئولانانو هو دینه وتپوس کی د دیو جنا سترگا وغ اودارنګ زړه غلط مې استعمالا وراتم شفن ارض مراحه او مګرز زمګه کی مسمس پتاکبر مس اینک به شګه ته چی مرح ویلی که خلاف سنت تکتا ویلی که خلاف سنت تکتا ویلی که خلاف سنت تکتا ویلی که خلاف سنت تکتا مگر دا پزمکه که مسمس خلاف مسمس پا تکبر خلاف شریعت ویی پده مشه مرحن که رقص او گڑا وغیره هم داخل دا تبصیر قرطبی وی دام مشه مرحن دا اینکا بیشکتا چی تتکبر دا لن تخرق الارضا ن شلوې کو ولن تلو غل چې بالا وله او نشر رسیده غارت په او غدوالي غټوالي ځکه متبر سړی کله تبر د ووجه خپله داسې زهور ورکي الله زممکه شه شلوې او کله متبر دا سر داس کوک نغنی ولي الله اسممانته نشرهده کلو ذلكکه دا ټول كانسيوه دده د بدي او دده د منناي د رب که د رب نې مرو هانا پس نه ناروا الله ت دا ذالکا دا سونه احکام چې مخ کې بیان شو مما ما دا غنډي او حایله کا چې وای کړه تا تربه کات تارب من الحکمت دادہ حکمت خبرې دي هغه پخې تجل وراتج الملائ آخر زجر مشکین او مگر زوالله سره حاجت روابل ورنو بغرضول شي په جنم کې معلومه مد هورا مرامه بد شوه اف اسواکم ربکم زجر مشکین بالملائک فرشتي الله سر شریک کړي ایا ورکل تاسو رب تاسو بل بنینه په ځامن او تخزر مل ملائکه نیولې فرشتونه انا ساجیناکې لونه دا څنګه ده ان کومه شي کا تاسو لته کولون او اي قولن عظیما خبر ډیر لویه قبیحه قولن عظیما ای عظیم فی القبح قبح جډیر لویه ورقد سرنا بهدا القران او یقینا چلولې د مونږ په دې قران کې دلائل لزکرو چې نسیت تخلق قبول کی و ما یزيدو الا نفورا نزیات دی لرا د قران دا بیان مګر نفرت قران بیانې دو سرپکار و راغړې وی دین نفرت کوي قل ور د پیغمبر لوکان مواله دا داو د دا توحید به متفرقه کوي ک چرته الله سره الهت خدایان شریک ګن ک ما یقولون لك سنگي چی دی وای ک خدایان ډیر وای نو تاسو نقصان لیدلې هې ځن په دا واکه لطب داو دی بچیدې طلب کړې وې علاج العرش ار شواله تسبیلالار دانو مې مطالبه کوله کول زموږ غي شراکه او سبخ په ګمون حکومت لراکه جګړه وا د دنیا د باچیانو یو بچی کیو زمون نمبر ده. او یو وین او بل رغور زی یوس زمان نمبرې الله وی ک چرته ما سر بل شریک خدای وی حقیقت کتا سو بډېر وی جګړه لیدلې سبحان پاک دی الله وتعالو چې تماده نه یقولون چی دی وی ولون کبیره پلوی ډیر لوی ډیر لوی زادتے تو سب بے ہو لہو سب علت بیانائی تو سب بے ہو پاکی وی دا سبحانہو اللت تے پاک دی ورے بی تو سب بے ہو لہو سب پاکی وی دے اللہ لہ اسمانو نو والارز مکے ومن فیہن ناسوک جزمک اسمانو نکی سنگزمک آسمان چې تذبیر وی وی دار شیخ پل تذبیر کنا وی من شین نشتے ہو شیئلہ یو سب بے ہو بے مګر پاکی وي په پا حمد دا الله لګیا دي څوک په اعتبار د قال او څوک په اعتبار د حال کنه بس خبره حل قال کنین او حال خوشتا ولیکن لا... ولاک الا تبقون لیکن تا نه په جنید د دې تسبيح د دې تسبيح تاسو نه په اج اغه الله په جنیدار شیخ په تسبيح د هغه مناسب یا په قال سره دا یا حال اسمان بر ولارد کله نه الله جوړ کړي دي نو دا په حال سره د الله تسبيحا د الله د حکم تابع ده زمکه غرونه ولاردینه نو دا په حال سره او کیدی شي قال باندې می مون پینه بوې ګو مارکل لا تبقونه تسبيحا دا ګوډی م دقه سي تسبيح وي نوی بس الله بي پوي ګين يا په طریقه د قال لی او يا په طریقه حال حال خو زهین کی راضی او قال باندې الله عالم ده نو هو دا شي نوې نوې ریسرچونه تحقیقونه کی کیږي دا وي د جرمني او وار فرانس یا جرمانی سینزدانو اپا دی بوٹو باندی ری سرچ کاؤ اگوی یرا دی بوٹو باندی ما ری سرچ کاؤ نو دی بوٹو نا دا سه عواز غونتی را جی دا تالیانو دا سه عواز جی چا نا تا پوز چا و مسلمانانو کتاب قرآن عرا مسلاح حل کرده دا ای که بس جوابی نو چر تا عالم لراغ دقس چل ده پوی سڑو اوارت آو دا قرآن کی وئیوئی من شین اللہ یصبه و بحمدیه و لیکن اللہ تفقهون تذبیحون تذبیح وئی دا غا تذبیح دا نو مسلمان شوئوئی انہو بیشکا دیک دا د کانا دے حریمان غفورا سبرناکا و بخون کی و اذا قرات القرآن جعلنا بینکا و بین لا یومنون بالاخرہ زجر منکرین قرآن تاو مقاس در با, با بیانائی چې تلول قرآن نو جعلنا مږ غرزولې دې بینه کڅمانځ کې او بینه لذینه په منځه کې سانو کې لا یومنونه چی مان نروړي بل اخرت باخرت حجاب مستورا پردا پټا سوده دې ترمنځ یو پټه پرداله اغه پرده دی قران د نه را پریدي ا پردې دا سره اغه پردا دا زدنہ پر دا, دا, زدنا دا, دا, جحل دا او د جهل دا وجاننا علی قلوبهم کنا او غرزولې مونږ دې پزنو باندې پردې ای يفقهوه چی پوینې شي په قران او فیازان وقرا او وګنو کې او ګونوالیو بوچنه اشریکی کیسه کہانیانه په وګونو کې پرتې توحید پیچرتهږي وای ذا ذکر تربکا او کله چې ته یادې خپل رب په قران په قران کې وحده یوکي आवाज چې الله واحد لا شریک مشکل کوژا دي نو الله على ادوارم غرزي دي پشاغان وانه نفورا نفرت نفرت کوونکو دې مسئله نه نحنو عالمو ممپيو بما باغه يَسْمَعُونَ بِهِ چې دی غوګي تا ته پاغه کله کله قران درازي هي چې یې سمعونه الهیکا کله چې غوګي خي تا ته نته خنره هم همنا جواب کوي چې دوی پټی جرګي کوي چې یقول ظالمون کله چې وای دا ظالمان خلق منیکي خلق تو وای ان تتبیون تا اوس تابیداری نه کوي لارو جل مسوره مگر د یو سړی مسوره چې جادو به شوي دی جادو به شوید تاسو آپس سره وای یا مسوره وی لکېږي مصور لری والا تا لری لری لری چسوک لری مانا خوراک تا ضرورت مطلب خوراک ته مختاج دا خو بشر دا چر تا نور پکار و چراغ لیو نو دادو خبر یادا دا جادو پی شوی دا لیوانے دا جادوشی نو لیوانیش مطلب او آو دارنگ یادا خوراک تا ضرورت و حاجت دا پسی روانی ها اونزرو گورای کیفز ربولا کلا مسال سنگا بیانای تالا بد مثالونه فزلو ګمرا دي فلاست یو نه سبيلا طاقت نه لریدا سمې لارې پیغمبر باندې اعتراض ګمړې دا وقالو دی وای ازا... زہ كنا ایزاما زجر په انکار د قیامت دی وی کله چې شومونګه ایزاما اډو کې اډو ور فاتنو زرا زرا حاینا یا مونبل ما بو سنا پروتکول شو خلقا جديده په پیدائش نوې قل ورتو ها او كونو قل ورتو پیغمبر كونو شه حجاراتن کانی گټه او حدیدا نیا اوسنه او خلقا یا مخلوق ممن مم دا غچانه یک برو فی صدورکم چغټ لگی تاسو په سینو کې زرونه کې کم دتا ستاسو خوخه یو غټ مخلوق مو په نظر کې نو ځان نه دا جوړ کړئ نو بیا با توغورا الله تا دا سمی سمئی کنا تاسو وای دوباره بجوان څنګه ای الله وی غزو میدان تاسو زایو شې انتخاب وکې الله دا نه غټه جوړه کې اوس په نه جوړه یا یو بل <سؤال> مخلوق جوړی او بیا د پیغمبر په معجزه او دعا سره الله واپس انسانان کله کولی شي دوی ته چوهه الکه رازیه داسبو په تبو لیک پس یو کولو نظر چې دوی به وایي دونه خار ډیرو خيارې بیا به موږ سو واپس انسانان کای اسینه ګټ شو د قصم پرې کټ کټ پاتیش قل ور دوايا الزیه غزاد کړه پتارګون چې پیدا کړی تا څو لرمره تنول ځل اب هم دوباره پیدا کئ سین غزون الیکروصم نو او بړکئ او بخوازئ تا تاسو نه نه نه دا کار خونه کو انکار بوکی ويقولون دوی متا هادا متاه کلوی دا قیامت قل ورته پیغمبر اساس زرد انيكون قریبا چې وی وخت نيځي یم با ورځ باندې يدوکم چې تاسو با روبل له شي الله ته هغه شپله مراد شپېلې سر برابر لې کېږي ګنن شپېلې بووالشي اځم شپېلې د حشر نو تاسو برابر لې شي په غشپېلې په تاسو جيبونه به تاسو قبولیا قبولتیا کوي د الله د حکم غله حکم به معنی به حمدي د الله په همد بلګي ائیه وتظنون او ګمان به کوي چيلابسميلا قليلا تاسو وخت نه تیر کړي مگر ډېر لګ لګ وخت پدی برزه او قبر کې ځکه هغه خو باله کیفیت ته نو سال دا یوه شپه له نه بلش پورې دا ټیم چي ده دا سره چدي کنه عذاب شته او نه ثواب شته بسوده چي پروتي نو بس دی وای ډېر لګوه خو وخزر را پاسول وقول لبا دی وای بندگانو بندگان او تا ترجیب دے بعد زجر او دا رنگ بیان ده ادب د دا دایي قل وای پیغمبر علی با دی زمان بندگانو تا یقونو لطی چی دوی دی وی آخبر هی آسان چا غده را خدا توحید. او این شیطان شیطانی انزو بیناون واسو ساجی ده دی, دی منسکی پدی توحید. او این شیطان شیطان کار دیل دی انسان د انسان دو مبین دوشمنخ کارا. ربكم رب کوم ر ساسو پو د کوم په تاسو. ان یا شا کو شیر هم کوم را هم به دربانیو کې ممسبه د توومې. و یا شا کو ی شي ذب کوم زا به د درکې که ذتیان. ومارسللنا کو مونطې را لګلی ل وکیله په دو ض مدار ربو کوال رستا پوه د من پهه فسمع اجبار اسمان و الارض ولاندی زما کیری ورقد فضلنا باز نبیین یقینن من غره کړي د باز پیغمبران په باز واته انا داوود زبور ورکړې مو داوود علی السلام ته زبور کتاب په دې مساله د توحید قولید الزینا زام تمین دونی فرایملکونا کشف زوره ان تحویل تحویلا دا زجر به شرک او نفید التصرف او دوا د غیر الله نه نه رامدید کیږي او نه اختیار مندی قلو ورته پیغمبر او دو الزینا رامد کېاکسان ظامتون چې ساسو فیکومانې مندونې د لا نهې وه چېای کی کېږې راړرسې پر امریکونه کش زوره اختیار نه لري د لر کولو د تلیفن کوم ساسوونه اس تلیب نه شي لرو ولا تهویله او نه د اړو چې بلته ورواړی یا د سره تکلیف ختم کې او یا ستان والی او په بل کېدي نه شي اختیار من نري نودي ولا کل لځنه دا خلق دی. فلا الله تعجز محتاج يدون چدوی رابلی اولایک الذین يدون دا کسان سان چدوی را مدد کئ دانېکان بزرگان یا يدون ای يدون هم چدوی ور تر امد شوی اغه نېکان بزرگان خو یبتغون الی ربهم لټئ خپل رب ته الوسیلتا وسیلا وسیله ستوی ایوم اقرب چې کمی یو بني زیشی الله تعالی وسيله ممدلمنه هودای ایوم اقرب بدل دانې کان بزرگان چې دیو ترا مدد شوی او خپل الله تزان نې زېکاي ويرجون رحمت او عقیده ساتي د الله د مهربانه و يخافون عذاب او یریږي د الله د عذابنا درې خبرې جمع کړې دل تکن دانې کان بزرگان خپل الله ته محتاج الله تزان نې زېکاي نو دا ازان نې زکت محبت شو رحمه دا و یرجون رحما اذا رجاء و یخافون عزا و دا در خبری د عبادت د زړه ای کدا دروان عبادتونه شتا او خدای الله عبادت او بندگی کوي او ته دا غنه غواړې ان ربک به شکه ست رب ان عذاب ربک یقینا عذاب درب ستاد ان عذاب ربک ربک به شکه عذاب دا ده مخزولا دینا یره ور کړی شوه یا قابل د یری قابل د يرعذاب ويمن قريه الا نحن مهلكوا قبل يوم القيامه ومعذبوا عذاب شديد دومغه تخفيف دنیاوی په عذاب چې شرک مستمره کئ نو نزول عذاب عذاب راځي نو دا هي څخه نو موږ ولنه خبره بیا راوړي چې په شرک مستمره را عذاب راته لکاو ګورا بني سری لو کڑو. نو دوزل الله ذلیل کړل نه لا قانون و قانون دار یواذی بنی اسرائیل نا ویم من قریۃن الا نحنو مهلیکوا قبل یوم القیامت او معذبوا عذاباً شدیدا نو کان ذالک فی الکتاب المستورہ کتاب کې دا لک موجود دی چه خرق د شر دوجنه ز تباقوم هلاقوم ویم من قریۃن اونشتد یو کلی والا الا نحنو مهلیکوها مگر چمونیا هلاکو قبل یوم القیامت مخک د قیامت نا او ما سی بوایا وره سزا ورکاو عذابن شدید عذاب, عذاب سخ نو کان ذالک کا دغه خبر په کتابه په کتاب کې مستور علی کلی شوی چې دوی به شرک ای نو زبېنی سم دامت کان ذالک کا فیل کتابه مست کتاب کې کلی شوی دی چې دوی د غیر الله عبادت که کناږي وي کنا کولی دو الذین اعظم تم عبادت یو کی نو کان ذالک کا په کتابه مستورہ پدې شرک بانده ازتا باکم دامیوی قانون د دیا دلان دے موزا القرآن کے شابد القادر لکلی چې کانا ذالک اپیل کتابی مستورا کلوالا پس حلا کی اون پا شرکا نا شرک مستا میرا اوئی یعنی تقدیر میں هم لک چکے تقدیر میں هم لک چکے دا خبرم تقدیر کی لکلے دا چه ہر شہر کے لوگ بزرگ کو پوچھتے ہیں کہ ہم اس کی راయత్ ہیں اور اس کی پناہ میں ہیں وہی ہر کری خلق چرته دیو بزرگ عبادت کوي د قبر او وای مون د درایتیو ریسما ددر لمن دلان دیو سو کو یم صاد دلان دیو اور اس کی پناہ میں ہے او زادہ پ پناہ کیو سو وقت انے پر کوئی نہیں بنا دے سکتا او چې کله د عذاب اخراشي د غالي ہے بیا عذاب نه شي بچ دا مطلب دی چې کانه زالک فل کې تاوي مستورہ شرک بکیو په شرک به نسم دا مطلب شول وګوره شاعب الدول قادر وای هر شهر کې لوګ بزرګو پوښتته هه هر کلیواله خامخا چرته د بزرګ عبادت کوي والا کلیواله دې سوچو کی دارچا په کلی کې و چرته درګای نقبر عبادت بشوروی زویم دا وی پلاری ویلیو دا کتاب ده البدور البازعا ای که وی وما من بلدتن الا ولها آلحتن تعبد دا سه خار کلی نشتا چه پایی که با درگانی و خلق به عبادت نک دا حالات د اندوستان دا ویلی ننم هر کلی که چرط درگا دا خو حق پرست پیدایشی خلق پویی او بیا یوه خبره کوي ویلا ارا احدن الا وفيه الاشراق ناسې سړېنی نم چې شیخ به بګینی ټول مخلوق مسلمانانه شرک مبتلا شي وين نو قران هم ویم وایي ومن قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه ومعذبوها عذابا شديدا نو کاره زاليك په الكتابه مستورا چې په شركي نسم نو دا خبره په کتاب کې او تقدیر کې لیکل دی قانون مې دا دی چې شرک کړي عذاب به پیراولم و منع و ما نه ان نرسل بالايات الا ان كذب به دا دوی مېسا په دې کې حتک دا شاعر الله سبب لنزول العذاب چې دا لا دا شاعرو پورې خندنی شي نو اخلق هم الله تبا کوي نو دا شاعر الله تذکره و په دې کې و او پاره پورې خندني او دای عذاب تذکره لګاوې اوسخه ما دوي دا لگولې دي داوي سره لګراني دغه مخکې میه ملاګو زه په زمه او خور چداله اوس دا مول ګوره هتاک د شعر الله دین شعر الله کوم دی, دی کنه و ما منا و ما منا ندی منکړي چې نور سلا بلایات چیرولي ګو موجیزات مونږ مر را لې گل ندی بنکړي الا مگر د دیو جن کز اوه الاولون چې تکذیب کړي دې په دې باندې ډمبنو موجزات زکت دید خواه خینا را لیگم اسی وی بی منینا انکار کئی انچه منینا را لیگم اصلا نو دا موجزات سو شو شایر اللہ دی کنم خلقیو گوره تکزیب کئی دارنگ دا, دا این او اسمی سالو گوره واتینا سمودن ناقتا او ورکڑی مونگ سمودیانو تاوخا مبصرطن د عبرت خکاره فظلمو بیا دوی بی ظلمو کپاغی ظلمو بیا هم ان کاری کو زدن نادندا غینا نو دام د دا شاعر الله نوا بیزتی وک ما نرسلو بلایات و ما نرسلو بلایات مغنرالی ګو معجزہ الا تخویفا مگر د پار د یری د عذاب دل رولې ګو چې خلق د عذاب د یری نه بچ نو معجزاتو توهین گیګی دا شاعر الله دی و یس قلنا لک او دا قوم د صالح تذکرې مو کړه چې دا, دا شاعر الله بي زتي وکړه الله تبا کړو وایس قلنا لك ان ربك احاط تا ناس تاسجر منکرين معجزات تا او دی دا اللہ بیزتی شورو لکا نربک بیشکا سارب تا معجزات شاعر دي نه مني موجوده او مخکنيون کړه دی هم د شاعر الله بي زتي شورو وایس قلنا پیغمبر کله چې مونږ تا تویل او چې نه ربك بهشګه صار احاط بناه يه هات کړه د پخلو باندي مطلب دا ستاکار دعوت او تبلیغ دے او نور خلق زما په علم او قدرت کیدی تا تن نقصان نشي رسول خپل مساله بیان وا وما جعلنا الرؤيا او موږ د غرزول ستاغه لیدل رؤيا ندل ته خوب نه لې مراد ابن عباس وئی هيا رؤيا عين بخاری کیراج رؤيا عين د سترګو لیدل مراد دی معراج وما جعلنا الرؤيا او موږ نه دګارځولې ستا غلیدل الکې غلیدل اریناکا چې موږ تا ته خود لري په معراج کې الا فتنه تل ناس مگر ازمایش د خلکو د پاره هم ازمایش معجزه وا نو هغه معجزې نو مخالکو څوکړه یعنی کارو هاته کېو مکهوال بل وشجره الملعونه د فی القران او ونا چې لعنت په شوه دې په کې ذکر په قران ا شجره ملونه چه فل قران ذکر دی په قران کې قران کې داغه وونه ذکر دی ندام یو معجزه وکنه هغه معجزینم انکاروش زکه کله چويل شو جهنم کې زقوم نه جهنميان بخوري ان شجره الزقوم طعاما سره طعام لسیمه نو مشرکینو ابو جهل دی خندا شروع کړ جهنم کې و نشتا ها و نه دا ورک خزمړه چې ونه پکې وختې رولې شي مون پکې وختې دیوي نو هغه پورې خندا وک ویه شجره الملونه علانتی بدونه د جهنم په قران کې ذکر دی د قران کې د جهنمیانو خوراک دی اپور ام خندا کوي ونخوفهم الوی مونږ دی یرو په معجزاتو سره فما یزیدهم نزیاتی دلرا ددائیارا الا تغیانا کبیرا مگر سرکشی لیا نور سرکشی شورو کئی نائی پوری مخندانی اکڑا او دائی جوابی صورتی صحافات صوف سواف صحافات که کڑی دیکن چه دیده ونی پوری خبر کئی چه ونی دنو منگم پکی وقتی رولیش نو قرآن دا غیونی تذکره کڑی دا چه اگا ونی صدا آن. فی اصل الجحیم سمانا دارے اغا خلقت در اصل د جهنم ده اده جهنم لواب دي د جهنم ده دی اور نه پیدا ده نه چې د جهنم ده جنس نه شونه زک نه سوزي ته غو بل جنس ته غو سوزي او ودا چې کم شید اور نه پیدای اغا اور نسوزي لکه مثلا د کتابونو د کلیه معلوماتي کتابون چې او چینجه ده خاص کسم ایته سمندری وای سمندری اردو کتابونو کې موږ کې چرته موږ سمندری ورته وای دا هغه ځای کې پیدا کیږي چې کم ځای کې پسون او اور بل شي مسلسل دا کم ځای بلی اتشګادوګي د مجوسو نو دغلت یو چینجه پیدا کی اړیر نادر چینجه نا دا معلوماتي کتابونه دي کې والله ولم خلقذ کتاب خبره راګنه سبا هينه د دلیل نه دیو سب قرآن سنت نده. نو چنجی دا بیا رانیسی او چونکه نایابی نو دا با دا پخوا با چانو لبه د دیدن رو مال جوڑاو. او چنجی بیو سیر اقا بیتول بیا یو بل سراو گرن نا با رو مالو. او با استمالاو لکه نایاب کنه. کله چه با آقا سخاشا بینینزا با او رتا و غرزا. او رتا و غرزا خواس و زیده نا؟ دا اغا سمن داری نو گورا دنیا کم کل کل اللہ نخیخی کنا دا اور دا لعاب نا جوڑ شوه نا اغا اور نسوزه نججنم اغا ونم شجر ملونم صدا ای دا لعاب نا جوڑ فی اصل الجهیم ونخویفوهم فما یزیدم اله تغیانا کبیر ویس قلن للملائکتی زدول آدم دا او سواقه دا ابلیس دا هم امده دا پار روڑا چه آدم علیہ السلام هم د شاعر اللعن و شیطان څوکړي ابلیس توهینوک سجدهونک نو ذلیلش وایس قلنا للملائکه کلی چې موږ فرشتو ته سجده وکړه په درپد آدم علی السلام سجده وکړه مګری ابلیس و نکړه قال دوه ز سجده کومه چاته پیدا کړې ده خټینا قال ورته وی الله ارایتا خبر را کا ها kana دوه ارایتا کا هاذ الذي کرمته الیا قال شیطان و خبر را کا ها ذل زی دا کس ته کرم تا چتا عزت من کړه د علیا په ما باندې الله یا ارایت کا خبر را کما تا ها ذل زی دا غ کس چې کرم تا علیا تا غره کړه دې په ما لئن اخرت نه کز تا روز تو کړه مې لاي عمل قیامت ان الله کن مل نظريته زباب بنیاد اومون رو باسم د اولاد قلیلا. اللہ قلیل سیوا دلگونا مخلصین خال اللہ و تیوی زب زب فمن تا بیا چا چی تابیداری و کلستا دا دوینا نو جهنم جزا و کم جزا و موپورا سزا, سزا سزا سزا بورا او وستف سز من ستا تا ورک او خوزا و آغا سوک چستا طاقتی من هم دا دوینا پدوی که دی پچھا لاز برکی نو وخوازه وا وخویا وا پس به سوده کا بغپل आवाज صوت आवाज مراد تی دغه مزامیر غانه بجانی موسیقی نه د شیطان آلات دي پدې سره شیطان چې دینو اغه واکه واجر بالهم بخیلک اورا ول پدې بسره خپل سواره ورجلک او پیادل له پیادهله او سواره فوجونه د ورپ سر راه او شارې کوم فله معال او شریک شو سره معلونو کې نظرونیا استاللو. وړ وړ د اولاد کې چې د پلن کې با باک ای د سره د شپات اسنا مو کووه چره ب یا واده د کامیابی سره کوه په ش به داامخهکار دی. وما جاء ذو الشيطان وادعانا کیدی سره شیطان الا غرور مگر ددو کی ان عبادی بهشګه زماي بندگان خاص بندې بیان د حفاظت د بازو بندگان چې د شیطان غواپ نه چړي ان عبادی یقینا زما خاص بندگان له سره کالم سلطان نشست په اړوانه ززور زبردست او تسلط د ایغوا وکفا برب کی وكیل او کافیل رب کارسان ربکم الذی دا عقلی دلیل رب ساسوا غزات یوس جی لا کومل فولی چې بو زیرمان کړه سازه پار کې شتافل بحر په دریاب کې تب تب من فضل چوله توید الله فضل ان وبې شکا الله کانه دې بکوم رحیمه پتہ سمې ربان ویزامه ویزامه کوم زور کله چې ورسیږي تاسو تکلیف البحر دریاب کې نزلا نورک شی درمنا سو تدونه چتا سرامدت کولیل یا سیوا د الله نه خپل خدای نیلی آسمان والا رامدت رحمت کې فلمنا جاءكم كل شيء نجات در کول البر و چتا نارستم تاسو مخړهوی بیا د توحید ولانه وکانه الانسان او د انسان کا پورا ډیر ناشکرا افامنتم آیا بچبشه یخصب بكم کچرته من دی الله تاسو جانب البر طرف د وچکی مطلب سمندر کې خوندوکا وکړه مثلا البته الله پنا خلاص او چې بارو ته بیا الله یې نو سمندر نهخوررووت خو چېرتهسهحرا کې به سفر کول ته به د مومنډه زبکې او یر سعلیکم حبه یا برړږ پتا سبانه باران د کانو لکه پشان د کو میلووت س مله تجی دوه کوم بیا بونمو میزانان دپاره وکیله بچ کوونکې اممنت تو مایه بچ بهشه یو د کواپس شي تاسو کې سمندر کې تاار تهو خرای او ځل بیا و بیا به سمندر ته نه راسز بیا به مویس په یور سعلیکم نوروېږې الله په تاسومانې. ا سپم مین لري هغه او سخت باد پيورق کوم قربم کې بيما کا سب ته بيما کا فرتم پس سبب دا شرک او كفر سمه را تجدید کوم بیا باندې مميزان لرا علينا بمبان بي هي د دې په خلاف طبيعه ممبس سوق کی دون کې مونږ نه بدلا غستون کې علاوه سوق نشي چې ستا بدله رانوالي ولقت کرم نه بنیا ده وه الله هم په البر او ترغیب دی توحید تبیا یقیناً مونگا ایزت من کڑی بنی آدم هم او مون پور تکڑی دوی فی البر والبحر پا وچکی پا سورلو والبحر و پا سمن په پا کشتو و رزقنا هم رزق مول ورکڑی منتویی باتی تا پاکو حلال و نوفزلنا او ورکڑی دوی مونگ علاکه ممن خلقنا تبزیلا پا آگا دیر آگا چا چی مونگ پیدا کری دی تبزی مخلوقات ته کنه یوم ندو کله اناس به ما میهم تخفیف اخروی پغ ورځ شرو ولومون هر اډالا هر اډالا به ما میم د خپل لیډر سره پيشوا امام نمراد پيشوال هر اډال خپل پيشوا سره راشي خپل مشربت مخ فمنو دی کتاب یا امام نمرات خپل عمل نامه دا کل اناس هر سوغ با راشي به ما میم د خپل عمل نامه سره ومنو ته کتاب چاته چور کړی شي عملنامه به يميني په خلاصې په ولاي کلا کساني قرونه کتابو لولي بخل کتاب عملنامه ولا ظلمون فتيلو ظلم به پیو نشي پاندا زاد غتار او بتيده کجوري داډوکي ومن كان فياز ياما سوق چړوندي په دنیا دنيا کې دا قران نه فوا فل اخرته ديبا اخرت آخرت ما اوړون پاسي داله نعمتونو دا بلوندي وازالو سبيلا او ډير بيلاري بي بی وين كاد اليا دا تحضیر می دل مداحنت خلق خلاف ده خدایی تا وی تا پام کوا چرت دیدی پا مداحنت بانه امادنه مسئله با ویانه حق با وی وین کادو ان مخفف من المساقل ان کادو یعنی یقینا کادو قریبو دا منکرین مشکیم لیفتونونک لیفتونونکا لیفتن چتا واړی ګن کې دی واچي انلذي واډړي انلذي دا هغه مسلېو کتاب نه هینې لیک چې موږ تا توهې کړې را توحید نه دی اړې د توحید دشمنان سده پارې تپتري الینې غیرو دې د پارا چې توه تړي پون باندې ندی نه لاوا توحید پرد شرکو کې مثلا نو چې کله د توحید پر خو نو یې ځن بدو خپلت خزو که خلیله او بني سي تعالی ر په دوستانه دی اصل کې ستا دشمنان نه دي دی دې توحید سره نه لګي دی تا د دې توحید نه داوله کوشش کوي او کله د توحید مسله ورته د شیر پرېخو نو دا خراب به بیا تا ډیر خسړی وي خسړی ځکه مشرکین راغلیو پیغمبر ته ویلی وو چې ارس کوا زمو په د خدایانو رد مکوا د قوا, قوا نمود القرآن کې شاع قادر القادر لیکلي کافر کہتے ہیں اس کلام میں نصیت کی باتیں اچھی ہیں مگر ہر جا شرک پر عیب دیا ہے یہ بدل ڈال تو ہم سب اس کو مانیں ویدہ مشرکین کافر وی چیده قرآن کی دیر خیستا خیستا د نصیت خبری دی خو مڑا یو کار پا کی دے ارزای کی پا شرک رد دے ندا پا کی مکا وانو بیابدل اومنو دقا خبر آؤ وین کادو لا يفتنونك عن <تصفيق> او اوهين اليك تادا توحيد نا اړی لاتفتر یالینا غیره چې توحید نه علاوه پالا نور سره جوړکه وایذ لتخذو کا خلیلا دغه وخت کې بدوی تو من یو سازر بدوستان خو دې منې چې ولولا ان ثبتنا کا کچرتمخ کې نمونګه ته مزبوط کړي نه و نو لقت چې ترکونی لم ته دې دی اعلان کړي شهن قلیلا سلغونته او جونګي الله لک کړي نو تلګ می اعلان هم نکي او بیل فرض کړي دی نو تاریزه او متخه پیغمبر نکي اومته وره انسان په دا وخت کې لازقنا کو وسکو تا تزه فلحيات دو چنده عذاب د دنیا وځه فلحيات محمد او دو چنده عذاب د اخرت مساله پری دي توحید نه بیانې مداهنتو کی نا غالم ل الله وې دنیا اخرت کې به دو چنده عذاب ورکوم سم لا تا بیونمو می زانده حالین آزمون پا خلاف نصیر آسوک امدادی چه مونده بیا بچ کی بس انظر آباد وانش صدی خیر کیا.